Тварини. Тварини це багатоклітинні організми, які складають величезне царство живих істот. Це царство розділене на численні групи. На Землі проживає кілька мільйонів видів тварин. І вчені постійно відкривають нові і нові види. Кожна тварина унікальна, але є спільні риси, які відрізняють істоту що належить до царства тварин від решти представників органічного світу, таких як рослини, гриби та одноклітинні організми. Шлюбні ігри Більшість тварин розмножується, спарюючись з партнером. Переважно партнера обирає самка, тому чимало самців або яскраво забарвлені, або виконують певні шлюбні ритуали щоб привабити на речену. Мільярди клітин Усі тварини являють собою багатоклітинні організми, тобто складаються більш, ніж з однієї клітини. Деякі тварини, такі як коловертки та гідри, складаються не менш як з десятка клітин, але в організмі великих тварин, зокрема й людини, їх налічується близько 50 мільярдів Пожива для життя На відміну від рослин, тварини не можуть створювати собі поживу самі Шляхом синтезу, тому вони живляться готовою органікою Поїдаючи рослини чи тварин Більшість з них має щось на зразок рота але способи, якими пожива розщеплюється в їх організмах, відрізняються. У птахів немає зубів, зате у багатьох стінки шлунка працюють як жорна, перемелюючи поживу. Змії закоптують здобич живцем і цілою, а потім повільно перетравлюють її. Стрічковий черв'як не має рота. Він живе в кишечнику інших тварин усмоктуючи перетравлену ними, поживу поверхнею свого тіла. Органи чуття Тварини сприймають навколишній світ за допомогою нервів та органів чуття, пристосованих до умов їх проживання. Чимало нічних хижаків мають вуса, щоб орієнтуватися в темряві, а деякі змії мають інфрачервоний зір і знаходять здобич за її тепловими а коли відчувають кров у воді за багато кілометрів, тоді як мігруючі тварини володіють особливим механізмом орієнтації, що дає їм змогу переміщуватися на величезній відстані, не збиваючись зі шляху. Багато живих істот, особливо риби, дізнаються про те, хто перебуває поруч за дуже слабкими електромагнітними полями. Риби вловлюють коливання води за допомогою особливих органів чуття, розташованих двома рядами обабіч тіла, і вони називаються органами бокової лінії. У русі. Завдяки наявності м'язів тварини мають здатність рухатися. Саме через цю здатність різні види тварин поширилися по всьому світу. Навіть дрейфуючі медузи Пульсуючи, переміщуються вгору і вниз по воді. Деякі тварини, наприклад, губки і корали, можуть переміщуватися в просторі тільки поки молоді, а в дорослому віці ведуть нерухомий спосіб життя. Найпруткіша тварина Хижі тварини користуються багатьма способами, щоб спіймати здобич. Одні крадуться до неї, Інші змінюють забарвлення, що робить їх непомітними. Перевага гепарда полягає у швидкості. Це найпруткіша тварина на суші. Переслідуючи здобич, гепард розвиває швидкість до 110 км/годину. Але витривалість його не висока. Якщо він не зловить антилопу на перших сотнях метрів переслідування, здобич вислизає. Перше. Гепард повільно крадеться до жертви, перш ніж розпочати свій спринтерський біг Друге, гепард мчить уперед, долаючи кілька метрів за один стрибок Позорів в нього не втягуються, що поліпшує щеплення лап із землею Третє, антилопа зненацька змінює напрям, щоб збити гепарда з пантелику Але гнучкий хребет хижака дає змогу різко повернути на бігу Четверте. Відстань скорочується. Гепард із силою б'є дужими лапами по ногах антилопи, щоб звалити її. Ілюстрації. Коловертка – одна з найменших тварин. Її можна побачити тільки під мікроскопом. Восьминіг належить до типу молюсків родини головоногих. До цього самого загону належать равлики та кальмари. Риба-ангел – тільки один з 20 тисяч різноманітних видів риб Клоп-щитник належить до найбільшого класу тварин – комах, до якого входить понад мільйон видів Павич належить до одного з 9 тисяч видів птахів, переважна частина яких може літати Галаго – нічна тварина, в день він спить у нього величезні круглі очі, хороший нюх і бездоганний слух. Усе, що потрібно для нічного полювання. Материнська любов. Чимало тварин – турботливі батьки. Наприклад, самка скорпіона, відомого всім отруйним жалом, носить свій новонароджений молодняк на спині близько 12 днів, доки маленькі скорпіони не зможуть піклуватися про себе самі. Золотистий левиний тамарин – рідкісна мавпа, яка також належить до ссавців. Родинні зв'язки Зоологи класифікують тварин відповідно до їх спільних рис. Наприклад, у всіх комах 6 ніг, Усі птахи вкриті пір'ям, а всі самки ссавців вигодовують своє потомство молоком. Класифікацію живих організмів Займається особлива наука – систематика. Вона допомагає зоологам визначити, коли тварини вперше з'явилися на землі, як вони змінювалися з плином часу і з ким перебувають у близьких родинних зв'язках. Хребет Усіх тварин можна поділити на дві основні групи – хребетні та безхребетні. До хребетних належать риби – земноводні, плазуни, птахи і совці, Решта тварин – безхребетні. Загадкові морські жолуді. Інколи вченим буває важко визначити, чи належить та чи інша істота до тварин. Наприклад, морський жолудь, прикріплений до прибережної скелі, здається неживим і швидше нагадує рослину. Але вивчаючи його життєвий цикл, Зоологи виявили, що перш ніж морський жолудь прикріпиться до каменя, він схожий на молоду креветку. Це довело, що морські жолуді належать до ракоподібних, так само як краби та омари. Хто кому родич? Вчені проводять порівняльний аналіз генетичної будови тварин, щоб з'ясувати, хто з ким перебуває в родинних зв'язках. Протягом багатьох років зоологи вели суперечку, чи є червоні панди родичами ведмедів, єнотів і мангуст. Генетичні дослідження довели, що панди належать до родини єнотів. Інше дослідження показало, що ківі, яких вважали птахами одного виду, діляться на два різних види. Вони видаються дуже схожими, але не можуть схрещуватися між собою. Карби морських глибин. У 1970-ті роки, коли вчені занурили дослідницьке устаткування на більшу, ніж досі глибину, вони виявили понад 200 нових видів тварин, що мешкають біля глибоководних термічних джерел, фонтанів гарячої, насиченої мінеральними солями води, що б'ють із дна океану. Серед цих дивовижних знахідок Виявилися прозорі риби, двометрові трубчасті черви, молюски завбільшки, старілку і сліпі, білі краби. Види, що перебувають під загрозою. Багато тварин дуже рідкісні, оскільки перебувають на межі зникнення. Тільки на якийсь із видів тварин вимирає, ми втрачаємо його назавжди. Ось чому зоопарки займаються розведенням тварин, що перебувають під загрозою вимирання. Можливо, ще 5 мільйонів видів тварин невідомі науці. Але вони також можуть зникнути, оскільки знищується чи забруднюється їх природне середовище проживання, особливо тропічні ліси та коралові рифи. Дивовижне про тварин. Найчисленніші тварини на Землі – комахи. На кожну людину припадає близько 200 мільйонів комах. Найбільша тварина, що будь-коли населяла Землю – синій кит. Цей представник загону китоподібних може сягати завдовжки понад 30 метрів. Найшвидша у світі тварина – сокіл-сапсан – який у польоті, стрімко падаючи вниз, може досягати швидкості 350 км на годину На відміну від більшості тварин, губки можуть регенерувати виростити своє тіло знову із крихітного шматочка самих себе У гігантського кальмара найбільші очі більші, ніж у всіх тварин, що будь-коли жили на землі Вони сягають 40 см у діаметрі Тобто в 10 разів більші за людське око. Проблеми класифікації Зоологи розділяють царство тварин приблизно на 30 основних груп чи типів. Найбільший із них показано на діаграмі. Кожен тип ділиться на підтипи, класи, загони, родини, роди та види. На діаграмі не показані. Тварини, які належать до різних видів, не можуть схрещуватися за винятком рідкісних випадків Ілюстрації Чорний тхір належить до родини куниць, до якої входять також ласки, горностаї та норки У всіх цих тварин короткі ноги і довге гнучке тіло Мурахоїд належить до загону неповнозубих. У савців, які належать до цього загону, усього кілька зубів або й зовсім їх немає. До неповнозубих належать також лінивці і панцерники. Мурахоїд комахоїдна тварина. Він живиться лише мурахами і термітами, яких винюхує своїм носом і злизує довгим клейким язиком. Потужними кігтями передніх лап він риє землю і руйнує тверді стіни термітників Деякі тварини поїдають трупи і продукти життєдіяльності інших тварин Таким чином вони переробляють відходи Корисні речовини, які знову повертаються в ланцюги живлення Жук-гноєвик живеться послідом тварин